امُر الرجال صناع حياتي قمار الليل منار الاداتي فانا امُر رجال صناع حياتي قمار الليل منار الاداتي فنانو سباتي وصنعوا تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات, الأبات يا من تسامح وخل المنام جرى العمر يمضي وراء من سرام جرى العمر يمضي وراء من نحمده ونستعينه ونستقفر ونعوذ بالله من شرور ينفسنا قُمْ مِنْ سَيِّئَاتِ يَمَارِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَقَالَ رَبُّنَا فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بَعْدَ Zahvala pripada Allahu Đalewala, koga naš uzvišeni gospodar uputi na pravi put, zaista je upućen, a koga ostavi u zabludi, neću mu naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti. Sjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha Đalewala i da je Muhammed Aleyhi Salatu Vosalam posljednji Lavo Poslanik poslan sa istinom. Uzvišeni plemeniti je kazao svoje u svojoj plemenitoj knjizi o vjernici, bojte sa Allaha Đalewala istinskom bogobojaznošću, i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Molim Allah, džele da nas nagradi i nas i vas najljepšom nagradom, što smo se odazvali i okupno na ovom bareć mjestu, njemu zahvaljujemo uzvišenom Subhanahu Vatala, koji nas je poživio na vjeri, da se ponovo družimo, izučavajući, odnosno riječi njegove te kojima se on subhanahu wa taala opisao njegovi lijepi savršenih imena i savršenih osobina koje proizilaze iz imena koje mi navodimo i spominjemo ovdje a kažemo da su ta imena potvrđena u Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu i ona se isključivo crpe iz Kur'ana i sunneta i nije dozvoljeno niti znači postoj mogućnost da može razum tu ući, da kaže čovjek mislim, smatram da bi ovo moglo biti od Allahu i lijepih imena. Allahu lijepa imena znači moraju biti imena koje je Allah želevala spomenuo ili u Kur'anu ili sunnetu poslanika sa Allahu al i veseleme i mi tako znači navodimo i spominjemo isključivo iz Kur'ana i sunneta Muhameda sa Allahu al i veseleme. Prije nego što spomenuo večerašnje je Allahuva tebare ime, pitamo koje je bilo ime prošli put. LBD, što znači? Korat, izomite, korat Dalje? Sport. I dalje? Bez e, to nam je jako bitno. Koji stvara bez primjera, znači prije toga. To je jako bitno, to je jako bitno, znači znači lahko tebare kvetala imena LBD. Večera, draga, brat, šo imamo jedno... Allahu Tebare Kvetala veličanstveno ime koje ima jako, jako veliko značenje. Ar-ra'uf ar ili Što može značiti blagi. Znači jedno značenja blagi, samilosni. I to može biti značio značenje. Zatim, onaj koji je Samilostan prema svojim stvorenjima, koji je blag prema svojim stvorenjima, koji vodi i brigu i posebnu pažnju prema svojim stvorenjima, koji daje svojim stvorenjima sve što im je potrebno za život. I u dunjavskom i ahirevskom pogledu. Jedno od jako bitnijih značenja je da onaj koji olakšava stvorenjima, onaj koji olakšava stvorenjima. Tako da ta olakšica Allaha želevala buhvata i njegovu univerzalnu vjeru koja je od vremena poslanika sallahu alihi veseleme dok je dana jedina i ispravna vjera sa kojom je uzvišeni i te barek je ta'la zadovoljan. Vjera koja je lahka, vjera koja je jednostavna i takva, znači kao takva objavljena Muhammedu sallahu alihi veseleme da su po njoj vladaju svi oni koji su na dunjaluku stvoreni od stvorenja, prije svega, znači, ljudi. Među njima ima oni koji su prihvatili, ima oni koji su odbili, i danas imamo mnoge ljude koji kažu kako je vjera teška, nemoguće je znači, praktikovati, nemoguće je propise, a mi kažemo da je vjera jednostavna, da je vjera lahka i da je došla od stvoritelja stvorenja, od gospodara svih stvorenja, onaj koji najbolje poznaje bit svih nas, stvoritelja koji savršeno stvara i koji dobro, dobro znači poznaje nas i ono što nam, što naše duše mogu podnijeti. Tako da i vjera koja je došla od Allaha dželevala nije nijukom slučaju teška, već naprotiv ona je lahka koju on te bareke vetala olakša je. Već ćemo vidjeti neke primjere od toga. Uh, Allahu te bareke vetala ime Ra'ufu kako kažemo, blagi i samilostni onaj koji želi da olakša i koji hoće da olakša svojim robojima u jeziku je poznata riječ re'fetu re'fetu, gdje kažu učenjaci poput Ezeđađa, Rahmetullah Ali, da jedan dio učenjaka smatra da nema razlike između re'fetu i Rahme između milosti, kao da je jedno te isto, međutim veliki dio učinjaka, znači no što je ispravno mišljenje da postoji razlika između riječi refetu i rahme, refetu i rahme. Za čovjeka se kaže ređulun rahim, ređurun rahim. E, što znači milosti ili samilostan čovjek, milostiv ili samilostan čovjek, a ovo ref ne dolazite tako ono je sve obuhvatnije i jačijeg značenja od rahmeta od milosti pa kada bi se čovjek opisao ovim opisom i ovim svojstvom daleko značije jačijeg značenja mora imati izrazito veliku milost kod sebe i samilost prema drugima i zato uzvišen Allah džele kada opisuje poslanika sallahu alihi veseleme u Kur'anu u suri Teube šta kaže je bil mu'minine raufun <mimine> Rahim Raufur Rahim I prema vjernicama je on s.a.v. izrazito blag dobar i milosti pogledajte pa je došlo opis Rauf zatim Rahim što vidimo da je to dokaz da se čovjek može da čovjek može imati ime kako kažu kod nas Rauf Rauf ili Rahim jer je Allah dželevala opisao svoga poslanika i veseleme, sa ova dva imena koja su od imena Allah dželevala, a u osobinama i svojstvima i značenjima koje nose i sadržuje velika razlika između opisa stvoritelja stvorenja ili nekoga od stvorenja koji ima neko značenje ovih navedenih, navedenih imena. Zatim u jeziku postoje, postoje opisi čovjeka koji ima milost ili neki vid milosti oput, znači riječ Reka rika. označava u arapskom jeziku nježnost. Zato se, zato se kaže ređulun rapijeku. Nježan, osjećajan čovjek. I naved ćemo na kraju predavanja i primjer nekoga koji je opisan sa ovim, sa ovim svojstvom. Od velikana umeta. Zatim, to je prva, prvi stepen koji čovjek može osjetiti u svome srcu, neku nježnost, neku samilost suosjećajnost s drugima. Nakon toga dolazi rahme. Nakon, znači, kada uđe ta milost i samilost tvoje srce, ne možemo to pisati, znači, toliko milostiv i samilostan prema drugima, ali kada vidimo da je tvoje srce provladalo dobrotom, zatim, znači, možemo to pisati ređun rahim. Samilostan čovjek, milosti čovjek. Ali ovaj treći stepen, re, fe, je daleko se obuhvatnije i jačeg značenja i od prve riječi, reka i rahme. Ređulun rakijek ili ređulun rahim, ovo je daleko znači veći, veći stepen djela Đele, Đelešanu, opisuje sebe i opisuje znači svoga poslanika, veseleme da kažemo ređulun uh, rauf. To je znači daleko većeg jačeg značenja od prva dva. Spominjanje ovog uzničenog velikog imena u Kur'anu. Ovo Allaho Tebare Kevetala ime se spominje deset mjesta u Kur'anu. Spominje se na deset mjesta u Kur'anu. Prije svega u Suri Bekare. E, jako je bitno, kako smo do sad puno puta kazali, da razmislimo početku ajta i njegovom e, e, završetku. Na koji način je Allah Đelevala završio određene ajte? Allah Đelešanom kaže, o Allah I ovo je jako je mesela bitna. Uh, koji ćemo posla da pojasniti odnosi se na kido ahli sunna ta pa kaže bin nasi laraufur rahim zaista allah dželle neće dozvoliti da vaš iman bude uzaludan da vaša dobra djela budu uzaludna da vaš trud bude uzaludan jer allah dželle vale prema ljudima jer uf blag samilostan i milostiv prema ljudima je blag samilostan kemilosti. Zatim kaže Allah dželle vale ala sure Al-Imran, ve Allahu nefse. I Allah dželle vale ala vas sebe, upozoravala vas nasbe. na sebe na svoje svoju veličinu, moć te bareke ve teala, pa kaže wallahu raufum bil ibad. Iza iste Allah dželle vale ala milostiv milosti i samilostan prema, prema svojim robovima, prema svojim robovima. Pogledajte, Allah žele vala u jednom trenutku ukazuje na svoju moć, na svoju silu, na svoju snagu, na svoju veličinu, da u svakom trenutku može učiniti šta god poželi on te bareh ali u isto vrijeme, kada te zastraši, ukazi na svoju neizmjenu milost, da je on prema stvorenjima opet, pored svega toga, pored moći, da može da uništi, da uništi on Subhanahu watala i neizmjerno blagi i milostiv prema, prema svojim robovima. Zatim u Suri Nahelu u 7. manjetu Allah delevala kaže inna cum vara Rahim I zaista je vaš gospodar neizmjerno dobar milostiv i blagi. I neizmjerno, to se ne može znači izmjeriti niti ukazati, jer su lahle te koja je tava savršena svojstva takva, da niko ne posjedje ta, takve osobine kao što uzvišeni Ala dželevala posjedje lej seke, misli i ženje. Niko nije kao on. A ova značenja ovih osobina ne može neko. Naci posjedovati niti postoji niti će posjedati neko sa sličnim osobinama Allah tebareke tebareke te bareke Onaj koji poredi svojstva Allaha dželle vale sa osobinama stvorenja, za njega učinjaci kažu da je takav, da je takav nerijnik. Uzurel hadid Allah dželle şane kaže: "Huvelzi yenzil ala abdihi ayatin bayyinatin li yukhrijaka minaz zulumat ila nur Wa inna Allaha bikum lera'ufur rahim." I on uzvišeni, Allah te bareke vete'ala, objavljuje i spušta svome robu ajete jasni, ajete jasni kojima Allah dželevala izvodi ljude iz tmina i zablude na put svjetla i put upute. Zašto? Zašto la Đelešanu to sve čini? Zašto sve to radi? Zašto sve to objavljuje? Na kraju ajta kaže inna fikum rahim. Jer on te bareke ta ala je neizmjerno dobar i blag i milostni prema vama. I svoje neizmjene milosti šalje poslanike, vjerovjesnike. I svoje neizmjene milosti spušta knjige. I te knjige nisu tako znači nejasne da ti dođe poslanik i priča nekim jezikom koji ne razumiješ. Poslanik kada se je pojavio, u mjestu gdje se pojavio, govorio je znači, arapskim jezikom, da ga razumiju. Zatim je došao sa knjigom koja je na arapskom jeziku, tako jasno. Ajeti koji su jasni, naravno svi mogu pričati mnoge stvari pa čovjek sluša sad nema ništa nije skon ne razumije. Iako mu se obraća njegovim jezikom. Ali Allah je tako lahkim učinio Kur'an, shvatljivim, razumljivim, da je pojasnio ono što je htjela se pojasniti. Svatljivim učinio, pa su mnogi prihvatili, a mnogi su ostali u zabludi, kao i nađe, i oholnici, i sinnici koji nisu htjeli da prihvate istinu sa kojom je došao poslanik sallahu alijih veselem. Ali Allah Đalešanu ukazuje da Kur'an koji je obljavio poslaniku, ajeti koji su tako jasni, koji je dostavio poslanik sallahu alijih veselem, isključivo je to učinio zato što je on dobar i blag i milosti prema robovima o čovječanstvu, što znači jasno ukazuje da Allah Želešanu želi hajr, želi dobro stvorenjima a stvorenja ne smi da iskoristi i da kažu, kao što danas tvrde mnogi, da Allah hoće od mene uputio Allah je htio da ovako budem razumijete, Allah Đešan želi od tebe hajr želi ti hajr i želi da budeš na pravome putu, ali je tvoje da li ćeš odabrati ili ćeš ostati, znači, u zabudu ćeš prihvatiti istinu sa kojom je došao poslanik sa Allahu alijih vasalem. Jer On subhanu wa ta'ala ti želi dobro i blag prema tebi. A tvoje je samo da prihvatiš, da pogodaš sa čim je došao, šta je to što čim je došao poslanik sa Allahu alijih vasalem. Kakve su to riječi, kakva je to knjiga, šta ukazuju, šta traže, ko je tvoj gospodar Kada sagledaš vidjet ćeš da je to istina. I mi smo kazali da jednog lijepih Allahovi tebara je imena El Haqq Koji je istina El Mubin Koji je jasna i očita, očita istina I ajeti sa kojima je došao poslanik sa Allahu alijih vasallam ajeti su bajinat Jasni i očiti dokazi, Jasni i svatljivi razumljivi za svakog onoga Ako promisli i razmisli O onome sa čim je došao Muhammed sallallahu Allahu alijih vasallam Značenje ovoga veličanstvenog imena kada se odnosi na Allaha Subhanehu, Subhanehu wa ta'ala. Al-Khattabi, Rahmetullah Ali, kaže, Ar-Rauf je poput imena Ar-Rahim. Ar-Rauf je poput imena rahim samilostni, koji je blag prema svojim stvorenjima. Međutim, kaže, neki su kazali, Re'fetu da je sve u buhvatnijeg i jačijeg značenja od Rahme. I ovo je ovaj koji dobro je precizno pojačava riječi. Posebno imena Allah subhanahu wa ta'ala. R. kaže, jom se navodi mišljenja, da su kazali da je se obuhvatnijeg i jačijeg značenja od Rahme, Tako da je Allahovo ime R. daleko jačijeg i seobuhvatnijeg značenja koju ukazuje na milost i samilost od imena Er -Rahim, rahim A mi smo navodili mnogo primjera po pitanju imena Ar rahim i Er rahman Znači toliko su pojasili Allahu Shanovanu milost i samilost kroz kuranske ajte i hadise Poslanika salahu ali ih veseleme tako da nam može biti jasnije Raufu da je daleko znači jačeg značenja od imena Rahim. Zatim kaže nekada rahme milost je sadržano nekim stvarima koje mi volimo i ne volimo. A u isto vrijeme Allahova milost prema nama i naveći ćemo postav da e, primjer koji imam kurtu bi navodim. Znači nekada rahme milost koja se spušta od Allaha subhanahu na roba stvorenje može zadržavati, sad, e, obuhvati stvar koju voliš, i koju ne voliš. Ali njina njihina konačnica odnosno završetak rahme milost prema tebi. A na prvi pogled kada pogodaš stvar ne voliš, nisi zadovoljan, nisi zadovoljan s njom. Međutim, ovo drugo ime ili znači riječi samom arapskom rafetu, raufu ne može sadržavati stvar koju voliš, koju ne voliš. Znači ona je u svakom pogledu, Mikuli već el Buđuh, u arapskom koliko se kaže, kada pogodaš sa svih strana, u svakom pogledu ona ukazuje na isključivo lavu, milost, dobrotu i sam milost prema tebi i ne sadrži nikakav vid nedaće ili onoga što preziješi i sa čim nisi zadovoljan. Znači to je jedna od razlika između imena Raufu i imena Er Rahim. Er Halemi Rahmetul kaže da Allaho te barakala ime Rauf ima, ima sljedeće značenje, jako je bitno. Kaže on Rahmetul Alij, rauf je onaj koji olakšava svojim robovima, olakša podat njegovog značenja kako znači dok učio značenje Allah te bare kvetala u imenu onaj koji olakšava, želi i voli da olakša stvorenjima pa kaže ne obavezuje i na one stvari na one stvari koje oni ne mogu podnijeti Allah te ne obtorečuje sa stvarima koje ti ne možeš podnijeti zato poslanik salallahu alijih vasem je rekao boj sa Allaha koliko si mogućnosti Koliko su mogućnosti? Allah dželešanu zna koliko su ti u mogućnosti. Ja ne znam, a ti znaš. I zna Allah dželešanu, al ti se boji koliko su mogućnosti, koliko su mogućnosti. Zatim kaže stroge obaveze Allah Đelešanu je učinio znači strogom naredbom. Pogledajte strogom naredbom. Znači, farzovi, svi sa kojim je došao poslalnik sa Allahu Ali i veselem, Allah je to, znači, e, strogo naredio. Tu nema poigravanja. Hoću, neću. Danas, hoću, sutra, neću. Mora se odaznati, znači, naredba koja je Allah Đelešanovu naredio. Međutim, kad je naredio? U stanju tvoje mogućnosti. da sumiješ? Kad su mogućnost, kad nisu mogućnost, da izvršiš ono što te je naredio, on te neptorečije, niti traži od tebe da izvršavaš te naredbe kad u stanju nisi. Zatim kaže nakon toga, a olakšao je iste te obaveze u stanju tvoje nemoći i nemogućnosti. Pa navodi nakon toga primjer Moklima, Čovjeka ili osobe koja je stano nastanjena u nekom mjestu poput nas koji žimo na primu Sarajmu. Allah je našto nam je naredio šta? Stvari koje moramo izvršavati u tom trenutku. Međutim, u isto vrijeme osobi koja je Musafir Allah Joša, mu je još vam da Pa mi moramo klanjati potpuni namaz ovdje, a Musafir kada odlazi na putovanje, krati namaz. Umjesto četiri farza podne on klanja dva rekata. Mi klanjamo sunete, on je oslobođen suneta, osim kao što je poslanik s.a.v. činio na putovanju da nikada nije zostavio dva sabarska suneta i vitri namaz. Uvijek je klanjao do druge, sunite, nikad nije klanio na putovanje, niti na file, razumijete. Zatim, primjer bolesnika i osobe koja je mukim. Allah je došao te obavezalo dok si zdrav, sposoban, određenim stvarima, strogo ti je naredio, ali kad si bolestan, Allah je došao ti je mnoge stvari olakšao mnoge stvari ti je olakše, razumijete? To su te olakšice koje je došle od strane Lahađela s tim, kada pogledamo u osnovu znači namaza, da li je teškoće olakšica, olakšica. Jer u vjeri Laha črve vala nema ništa što je teško, sve je lako, pa tako pet dani namaza su lahki. Lahki za svakoga onoga u čije se srce ulije iman, ulije iman, ali u čije se srce ulije ili skrije nifar, licemjerstvo, ni takvima je teško da ustane namaz. Takvima je teško da klanjaju takvi nosjećaj užitak i slast, obavljanje namaza i razgovora <laughs> sa uzvišenjem Allahom. Razumijete? I to su sad ogromne podjele i razlike između ljudi i klanjača koji klanjaju. A mi molimo Allah djelavala da nas učinu da iskreni pravi njegovi, te barek ve tala robova. Ibn Qesirahmetullah Ali kaže, Allah žele valaj neizmjeno milosti prema svojim stvorenjima, odnosno svojim robovima. Kaže, on je milosti prema svojim stvorenjima. Nakon toga kaže, voli da budu na njegovom i putu poslanika, alaihi salatu vaselam. Voli, znači, želi da budemo ti koji će slijediti njegov put i put poslanika, salallahu alaihi vaselam. I da je to jedno značenje imena Rufu. Zatim imam Kurtubi, kada govori pojašnjava razlike između e, imena Raufu i Rahim, navodi primjer, kao što smo već spomenuli, da postoji razlika između ova dva primjera. da U samoj milosti nekada može postojati teškoća, nedača, stvar koju ne voliš, stvar koju ne voliš, dok u refetu nema toga. Zadovoljstvo potpuno, uživanje u potpunosti i na početku djela i na kraju dijela i e, znači u svim tvojim trenucima sa bilo poje strane vidljive nevidljive iznutra i svana. Navodi primjer šarijaske kazne koju Allah Lošanu je učinio za određeno djelo. Sama kazna prema stvorenju kada učini prekršaj je vahuva milost. Razumijete, ovaho milost je to kefara čisti ga od grijeha, koji je počinio. A za roba u tom trenutku je teškoća i nedača i belaj i iskušenje. Ali kada se to izvrši na kraju je pokazatelj i ono što proizilazi iz svega toga je Allahova milost. Razumijete? Poput kazne za bludnika i bludnicu. Allah Đarašanu kaže Ezzanijetu ozzani fečlidu kulle vahidim min minhuma, mijete dželde. Svakog bludnika i bludnicu, zbog njihovog bluda, kaznite ili izbičujte sa stotinu udaraca. Čovjek kada je svjestan ovakvih ajeta i Allahove naredbe, što treba učiniti sa bludnikom i bludnicom, ovo je ajet objavljen za onoga koji je neoženjen i djevojke koja je neudata, pa kada to učini, stotinuje bićeva. Međutim, kada je jedno udato ili oženo drugo nije, onda se onaj kamer je do smrti. Ili ona. Razumijete? To su razlike. Šta mislite, znači, u tom trenutku, vjernik, ovo se dešava, znači da Allah Jelešan se obraća vjernicima. Koliko je to opasna stvar da čovjek učini blud. Allah Jelešan naređuje, znači, i to što naređuje, kada pogodamo je strašno i veliko u smislu znači ono što treba čovjek do, doživi, kažjava je sa stotinom bitčeva ili kamenovanje do smrti. Međutim, konačnica svega toga, završetak je Allahu a milost jer će Allah Alla tom kaznom očistiti od grijeha kojeg se učinio. Nećeš odgovarati na hiretu, nećeš odgovarati na hiretu zbog tog grijeha kojeg, kojeg se učinio. Pa nastavlja pa kaže Allah žalašanovu i oni koji su prisutni, koji gledaju svojim očima šta se dešava, bičovanje, kamenovanje, kaže allađu i ne je slučajno da u vašim srcima bude imalo vida bilo kakvog vida sažaljenja prema njima, refe spominj. Ni u kom slučaju poznanik, prijatelj, rođak, Otac, majka, brat, sestra, Allahu hukm, naredba kada dođe da se izvrši kazna za bludnika i bludnicu, gledaš, gledaš i kažeš hvala Allahu kada se sudi po šarijetu. Hvala Allahu koji, koji znači objavio takve sankcije i takve propise, uzvišena njegova vjera, plemenita je njegova vjera. Jer kada stotinu, hiljadu ili hiljade ljudi pogledaju i vide to što se dešava, nikada nikom neće naopast posle toga da ga šetan zavede i da učin da zapadne u takvo djelo koja je, znači, pogledaj strašne kazne, nakon toga. Ali svi vjernici koji pristuju i gledaju, ne smiju osjetiti sažaljenje prema vjerniku i vjernici, koji se kamenuju, koji se bićuju. Zatim kaže Allah je i to znači, slučajno ne smijete osjeti ako vjerujete u Allaha i sudni dan, subhala, uslo uslov koji je postavio Allah, da u tom trenutku nema sažaljenja prema tome ako vjeruješ u Allaha i sudnji dan. Što znači, ako ne vjeruješ u Allaha i sudnji dan, u srće ćeš osjetiti, kako može biti takav šarijet? Jel, kako se danas pitanja postavlja? Koliko su to krupna pitanja? Da čovjek nije zadovoljan sa šarijetom, ne smiješ to osjetiti, ne smiješ sa žaljenjem, a kaž, šta tek da kažeš, ka... nije to šarijet. To danas ne odgovara našim zakonima našem prostoru, mjesto gdje živimo, mjesto gdje boravimo. Razumijete? I zato ste te stvari koje iskaže takve stvari jezikom, srcem i djelom su stvari koje izvode čovjeka iz vjeri, da kaže da šarijeta Lahu te bareke otala ne odgovara za prostor i vrijeme, ne odgovara, danas imamo nove zakone, laičke zakone, ljudi izmišljaju, smišljaju, bolji su od Lahu i Hanu univerzalnih zakona. Takve izjave, takvi govori, takva objeđenja i takva uvjerenja su toliko opasa da je i džma, da je konsenzus islamske učenjaka, da ko tako misli, ko tako uvjerenje ima da izlazi izvjere, Moraš biti zadovoljan, pa makar bio od oni nad kojim se sprovodi šarijat, makar bio od oni koji su dovedeni, trebaju se biti šovati. Moraš biti zadovoljan sa šarijatom, sa Allahom zakonom. I za vrijeme poslanika s. S. su se desile određene znači sankcije koje se izvršavale u kazenom pravu prema onima koji su ili zinalu učinuli, pili alkohol i slične druge stvari radili drumski razvojnici. Poslanik sa kada je na redanjem se sjeku, noge i ruke u nakres, isti je propis. Ne smiješ, bačeni su bili na sunce u pustinju, najtoplim danima, najveća vrućina. Ljudi prolaze i gledaju, nema sažaljenja prema njima, jer su prekrišili Allahove propise, koje on naredio se čine. Ah, I gledaš ga, gleda crkaj tamo na toj temperaturi, pijesku, ne. Nema uslicu ništa prema njima, jer su prekrišili, narušili ono sa čim došao uzvišeni Allah dželevana od propisa preko poslanika, i onaj koji je bacio da gore na tom suncu, i koji je naredil se u nakresu svijeku ruke i noge, je poslanik sa Allahu alihi wa koji je erham, najmilostiviji od svih stvorenja prema drugim stvorenjima. Šarijat je lamođe lašanom. Šarijat je nema igre i zabave. Danas ima, zato što nema šarijat. Nema halife, pa hoćeš, nećeš ovo. Da, da, ja danas ovakav sutra nekav. Šarijat nema, u šarijet, ah i danas je ovakav. sutra nemožem biti takav. Nego doćeš pred kadju, pa kad ja presudi, pa kaže ovako, ovako, ovako, neš se zatvaraš, ili se bićiš, ili loboj, no, ovisno od no, djela kojeg ko čini šta radiš. I zato je te barekva, je ta la šarijet najuzvišeniji i zakon, zakon po kojem trebaju ljudi da se vladaju. Tako iz navedenog, draga braća, da vidimo da razlika između rahme i refe postoji, jer u ovom kuranskom ajtu Allah je opisao rahme. Rahme, nego refe. Tu veliku, izrazito, znači, veliku e, vrstu sažaljenja, milosti, samilosti, samilosti prema drugima. Razka postoji, znači da kažemo da je sveobuhvatnije i većeg, jačeg značenja od rahmeta, milosti. I druga razka jeste da u rahmetu koja Ladaš vam spušta prema tebi, nekada može se desiti da je ubiti, kada pogodaš Stvar, znači, koja nosi ili sadrži u sebi, nešto što ne voliš. Razumijete? Bela je daću. Dok u ref, nema toga. Nema toga. Kao što je primjer budnika i budnice, bilo šta, Znači, nedaća bela je. Allah Đelšani ti je iskušao sa bolešću. To je teško za tebe, teško podnosiš. Sad si zdrav, sa si bolestan. Ali Allah Đelšani svoje milosti podario te bolest, iskušenje nekog. Razumijete? A to iskušenje je sebe, ono te čisti. Čisti, ako te nečisti, podiže ti da reče kod Allaha te bareke vete. Ako se punaš u, u ime njega i ako si zadovoljna sa onim što je došlo, što je došlo da Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. A ono što proizilazi iz Allahovog imena, reufu, jeste, draga braća, da je on te bareke vete ala, reuf, blag i samilostan, prema iskrenim pravim vjernicima. Ali također blag i samilostan prema onima koji glješi. Prema onima koji griješi i da treća stvar koja proizilazi iz imena ruf, da je on te barej koji, koji želi i hoće, da olakša tebi tvoje poslove, tvoje obaveze, prije svega u vjerskom smislu, zatim u dunjaličkom pogledu. Allah žele, hvala ti, olakšava. Koliko stvari imaš što se čini jučer, što si sutra učiniti, ne moguće, jel, zapomislite da može stvar to. Allah žele, što ti olakša i zato su učili ashabi s poslanikom sallahu alihi veselema da su kopali hendek koji je bio težak zakopati. Allahu, dragi, ne postoji nešto što je lahko osim što ti učiniš da je lahko. Razumijete? Kamen tvrđava, ogromna se pojala, niko ne može da slomi i zdrobi taj kamen. Ko zovu poslanika alihi sallatu Pa Allah u vodio voljovi moći to poslanik sallahu alihi veselema uklanja i ne samo to, nego dolaze mu um, beširat, radosne vijesti, nagovještaj šta će biti u skorijoj budućnosti. Kada shavi nema što da jedu. Nemoj što da jedu. Razumijete, u tim trenucima, poslanik sallahu alihi vselem, nagovještva, Perzija će pasti. Jemen i ostalo, sve kraljevne, vladari, ljudi koji su bili toliko moćni, imperije velike, poslanik u tako teškim trenucima, kada su bili okoljeni, nemaju što jesti, pititi, samo čekaj kad će doći, znači, neprijatelj, i sve ih pobiti, kaže, doći, znači, takav zrenutak u skorije vrijeme, kada će se to i to desiti, ključevi, berzije će biti dana. Ključe, misli se, bogatstvo, ga nima, ratni sve seće pasti kula od karata, i doći u Medinu, i doći u ruke Musimana i oni koji slijede din, din islam. Plodav izpoznaje ovog veličanstvenog imena, draga braćo. Jeste da prije svega uzvišenja Allah-đeleva Allah opisao veličanstvenim imenom Raufu, blagiji, samilosni, onaj koji želi da olakša, onaj koji učinio svaku stvar lahko Da je možeš to i glavna stvar koju čovjek treba da shvati, da je njegov gospodar blag prema stvorenjima, da je samilostan prema stvorenjima, posebno prema vjernicima da olakšava i da ti ne može nešto biti teško ako je tvoj gospodar na tvojoj strani ako si objeđan, imaš jekin ako imaš jekinu Allaha subhanu da će te pomoć, uzviš će te pomoć ako se na njega te bare kevetala osloniš, on će ti te bare kevetala pomoći. Sigurno sigurno dati izlaz iz tvoje bilo kakve bilo kakve teške, teške situacije jer tvoj gospodan tvoj gospodan je neizmjerno dobar milostiv i samilostan i snažan i jak i snažan i jak i sve znajući i zna tvoje stanje, šta god da pomisliš prije nego što kažeš gospodar daj mi to i to, Allah želešanu značiš ti to zavabiti, značiš ti to kazati pa zamislite takvog uzvišnog gospodara opisanim s takvim veličanstvenim velikim e, imenima i savršenim osobinama kad je na tvojoj strani odnosno moćnog, silnog, snažnog elazim, nepojmivog toliko velikog da ne može čovjek ni pojmiti zamisliti njegovu tebare kvetala u veličinu. Zatim sljedeći plod provod spoznaje ovog imena da On Subhanahu wa ta'ala Ma koliko se trudio, ma šta činio, nikada neće tvoje djelo Znači biti upitno Neće biti upitno da li će ga Allah što ili neće, razumijete Da ti ga odbije, da ti vrati tvoj trud koji si ti založena, Allaho te bareke od ta'ala put Osvako ga ti upropastiš Jer imaju nekada postupci i djela robova koji učinjaju velike stvari velika dijela i sam ga propasti, sam ga upropasti Allah Đerašanu će čuvati tvoje dijelo i nagradit će te za tvoje dijelo za tvoj trud i neće ga učinti znači takvim da tek tako si ga učinio i ostavite na milost i nemilost Allah Đerašanu čuva i nagradit će te za tvoj trud, tvoj rad, tvoja djela koja činiš dokaz da Allah Đerašanu kaže u suri Al bekare koji smo već naveli وَمَكَانَ اللَّهُ لِيُّدِيَا إِمَانَكُمْ Allah shanuhu, neće dopustiti da propadne vaš iman. Ovo je bukvalan prijevod, propadne vaš iman. Zašto smo kazali na početku da iz ovog ajeta proizlazi velika mesela, a to je da ehli, sune, sebejnci, poslanika, a.s.v. vjeruju da su dijela robova sastavni dio imana. Sastavni dio imana i da iman nije samo vjerovati u srcu, nego da iman opukvata i sadrži vjerovanje u srcu, zivaje na jeziku i potvrda djelima, Moraju dijela biti. Zato što uzvišeni ovdje kaže i Allah Đelešanu neće dopustiti da vaš iman propadni. U nastavku ajta kaže inna Allahe bin nasi rahim, a on te bareke vatala prema ljudima i neizmeno blagi milosti. Vraćamo se poči, uh, prvi dio ajta, da la neće da propadni iman vaš iman vaš, šta se ovdje misli pod iman vaš? Misli se na vaša djela koja činite, kako? Iz, ra iz prostog razloga, sebe spuštanja ovog Kur'anskog ajta jeste da su ashabi, kada je jedan broj ashaba preselio koji su okretali, gdje? Prva kidla muslimana, gdje je bila? Prema, znači, Kutsu, Mešidaksa, tamo su se okretali prve, znači, e, e, grupe muslimana koji su primili din, nije bilo prema kabi nego su tamo okretali. I kada jedan dio njih preselio, vratio se uzvješćem Allahu žalosanu, Allah je usmrtio. počeli su drugi pričati šta će biti s njihovim namazom jer u međuvremenu se desila promjena kible, promjena kibli. tako da se počeli musani okretati prema meki, prema kabi, pa su počeli pitati šta će biti s njihovim dijelima, s njihovim namazom. Pa je uzvišeni Allah šanu objavio da on su hranu neće dopust da propadnu vaša djela pa je nazvo dijela koja vjerovanje Poslanika sa Allahu ve vaselime dijelom vjerovanje mu Allaha dželevala dijelom vjerovanje znači okretanje tvoje prema kibli dijelom a to je postupak tvoj namaz kao postupak sve je to obuhvatila riječ iman. Sve je to obuhvatila riječ iman. Ono što su svjedočili, što su izgovarali, također je prihvatila odnosno obuhvatlava riječ i imane kum. dželevala neće dozvoliti da, da propadnu vaša djela, što znači ako budeš iskren, radi iskreno, radi Allaha ta'ala to ćeš naći i Alla će to sačuvati i po tome će te nagraditi. Zatim Alla želevala, znači u sljedećem ajtu u kojem spominje svoje veličanstveno ime, ukazuje, to je plo ukazuje na sebe, upozorava na sebe, da je on subhanu otala snažan, moćan i jak, da kazni kada god poželi koga god hoće. Ali na kraju završava pa ukazuje na svoju neizmjernu dobrotu i milost i samilost prema preastvarenjima. Allah Đelešanu kaže min Allah džele prijeti i upozorava na sebe prije nego što nastupi sunni dan pri nego što nastupi sudnji dan zbog čega zato je velika spoznaja i veliki veličanstvenje te bareke vetana imena dozeš pouku iz njih a to je da Allah, kada ukazuje i prijeti, i upozorava na sebe, na svoju silu i moć, i kaže, je na ahiretu, prije dana, daje ti šansu. Jer na kraju završao, da je neizmjeno blag i dobar prema vama, milostiv. Allah je kaže, onoga dana kada svaki čovjek bude naša ono što je radio, ono što je činio, pogledajte, neki će poželiti u tom trenutku veliku udaljenost između njih i njihovih dijela. A to su dijela su... Ružna dela, ružni postupci koje su činile na Oni će poželiti da ih nikada nisu činili Odnosno da ih nikada ne vide na tom sudnjem Strašnom velikom danu Zbog teškoće Ali Allah na kraju kuranskog kaže Zaista je Allah na kraju tog kuranskog ajeta kaže Zaista je Allah na kraju tog Blag, samilost, milosti prema svojim robovima Kako? Jer ti je ovo saopštio prije sudnjeg dana nije došao na sviđan dan pa rekao, e, Robert, ti to i to radi, a to je bilo od pogreških, loših djela, nego ti na Dunjaluku upozorava i ukazuje na sebe, na svoju moć, sutrašnji dan koji to očekuje, a to je stajanje pred uzešenim Allahom subhanahu ta'la i odgovornio za sve što si činio. Neće to tek tako proći, morat ćeš stati, morat ćeš odgovarati. Pa pazi šta radiš, jer oni koji budu radili, loše i loša djela, tog dana će poželiti znači velika udaljenost da bude između njih i njihovih loših dijela. Allah je neizmjerno blagi milostiv jer ti to sa opštava ukazuje da pameti, da pouku uzmeš, da budeš pametan, da se okreneška vjerika i imanu i vjerovanju lahate Barak Evetala i Poslanika Salavahu a njih veselene. I njegova neizmjera milost i blagos prema robojima da je ovo saopštio preko poslanika Muhammeda, Ali al-Isra'atu waselam ili prijašim narodima preko drugih poslanika, da im je knjige, ukazivao na dobro, ukazivao na loše, ukazivao na dijela koja budeš radio i činio će uvesti ili voditi do dženeta Allahove milosti i na dijela koja vodi do dženema Allahove kazni, ukazati na put istine i put zabudi. Sve ti je jasno. Uspostavio je argumente i dokaze na tobu. Tako sutra njema opravdanje, kaže, Allah u dragi nije bilo kodanog pozdrava, a tamo čuješ Allahu Ekber, Allahu Ekber, svaki dana, svim koracima, jel? Gdje god da se okneš, svakoj strani, a, čuješ poziv, daju koji te poziva. Allah je najveći, a tebi je Dunjalk veći, tebi je kafić veći, tebi je djevojka veća, tebi je posao veći, tebi je familija veći, sve ti je već od Allah kaže Allahu Ekber. Allah je najveći, što znači da njemu pripada najveće pravo. A od najvećih prava koje mu pripada jeste pravo obožavanja, da bude obožavan, da njemu robuješ, Ti kada daš nekom prednost, to je tebi najveći u životu, razumijete? Ti su to za Boga, ti to slijediš. E da li se to može poredi s Allahom džela vala? Nikada, nikom slučaju. Kada znači pamet jelad šal podario možeš da vidiš šta je istina šta je zabuda kome je to pripada pravo pa ako si spoznao i od onih koji su upućeni zahvaljuju Allahu djela na tome i nastoje da i druge koji su u tminama zablude izvedeš na svjetlu uputu Allahovom vođom i njegovom te barekeve ta'ala dobrotom jer Allah djela kaže u alladiju inazilu ala abdihi a ja tim vajinati ili uhriđakum minazulumati ilan nur i on djela Đala... Šalje vam poslanika, preko kojeg objavljuje ajete jasne, kako bi izveo ljude iz tmina na svjetlo. Tmine su ovdje, draga dvačo, svi kufrijati, sve vrste kufra, sve vrste širka, mnogoboštva, sve vrste džahilijeta. Ljudi u džahilijetu danas žive. Allah Đišan je poslao poslanika s jasnim ajetima, Kur'anom koji se uči, Kur'anom kojim pozivaš druge, to jest naučite ajete, naučite e, veličanstvene propise koji su došli od Allah Anđele valaj, pozivaj druge, vadi istmina, istvina na svjetlu pute i na pravi put, Allahom te bareke ve ta'ala dozvolom wa enna Allahe bikum rahim a uzvišen je Allah prema vama, prema vama neizmjerno blag, dobar i milostavni samilostan neizmjerno, pa vam šalje takvi. Danas si ahiju ovdje u džami, alhamdulillah. Al se Allahom dobrotom u džami, ne tvojom voljom. Usmi, Allahom dobrotom i njegovom voljom, jer je želio te uputi, pokazuo ti je svjetlo upute, pa si se odazvao. Neko te upatio za rukav i kazao, Allaho, robe, imaš gospodara kojeg trebaš obožavati. A ti gdje si bio, Bog sami zna. Razumijete? Svi mi. Neko je nešto činio, neko je nešto radio. Svima nama je došao neko kome je kazao riječ uputi. upute. Pa si prihvatio došao. Što znači da još milijori drugi čekaju iste takve koji će im doći i kazati da zove sa Allahom i ila tala uzvišenom lovičanstvenom pozivu. Ovaj život nije igra i zabava, ovaj život ima veliki smisao i veliki cilj, a to je robovanje Allahu Subhanehu ila tala, ali kroz to robovanje dozvoljene su druge stvari, nije to samo da si zaseđli. Dozvoljeno tak te ahi, sve što je dozvoljeno, sve od onih fini tijela koje Alad Jeršanu boli, možeš i da se zabavljaš u granicama dozvoljenog, možeš da se družiš, da se igraš, razvonodu da imaš u slobnom životu, sve to imaš u šarijetu, Allaho te bareke kemetana, šarijet Allah nije te okuje za neki stup u, od stubova meščida i da kaže tu, sjedi tu, uči to, to, ne, to je dio vjeri. Ali u određenim trenucima i određeno vrijeme ima, al pogledajte od sabaha do podne namaza koliko slobodnog vremena ima. Radi sve što ti je lađe šalno dozvolio, sve dozvolne stvari možeš da radiš. Od podne do ikindije koliko slobodnog vremena imaš. Radi sve što ti je lađe u Šalno dozvolio. Sportske aktivnosti, ma igraj, uživaj, ne ho psovati, ne psovati, nemoj, psovat, nemoj, psovat, nemoj vrijeđati i nemaš nikakvih problema da igraš futbal. Da odeš na izlet nikakvih problema nema. Da odeš na planinu, nikakvih problema nema. Odeš gori kada je subhanallah, koji ljepšo je planinovim drvećem, ovom rijekom, dao nam je hladnu vodu, ovakvom grelim, vrućim danima. Sladiš, veliča Allah i imaš još razvonu oduznu. Razumijete? Tu je sve Allaho te barek i vatela šarijat. I nije, znači, šarijat nešto teško da kažeš ja to ne mogu. To su bili koji se zabili džamiju. Mi se nismo zabili džamiju, i mi nismo ni koji se čahure... Mi smo ljudi koji žive život, koji ostali ljudi, jer se razlikujemo u tome što vjerujemo Allah subhanahu wa Ta'ala ono što je naredio. Tebi je naređen posao koji onomi će trčati odjedan dan noći. Isto. Naređen ti je posao. Moraš rad, moraš zrat, moraš živjeti, moraš jesti, moraš biti, moraš imati za djecu ženu poroci. Ali ne sada imaš milione. Nitko to nije rekao. Maliona ako je tijela otvorio toliko pa inša ti možeš raditi žene. Hvala Laha. Posuo znači moraš raditi, školovati se, odgajati, učiti, izučavati U svim tim nekim znači, postupcima hajra za umet Nama trebaju inženjeri, nama trebaju doktori, nama trebaju ministri Nama treba sve, ali ministar koji vjeruje Allaha želevala Doktor koji vjeruje Allaha subhanahu wa ta'ala Doktorca koja vjeruje Allaha subhanahu wa ta'ala Bigo znači koja e, funkcija, sve to nama treba A nam trebaju ljudi koji su česiti koji vjeruje Allaha subhanahu wa ta, ne dođeš kod doktora pa čekaj plati, da bi on radio posao kako treba. Ne, doktor da je svjestan da mu je haram i tražiti i uzijeti i sve slično. I zavisno da presporitelj kakav je bio u našoj državi kada bi takvi čestiti došli. Što znači da mi ne pozivamo da se sve to ostavi i da se čahurimo na nekom mjestu. I živimo, mi čuvamo ovce. Čuvati je pohvalan, lijepa stvar je poslanik sa Allahu alihi wa sada, bio čoban ali poslanik nakon svog, Znači, pastirstva, nakon toga šta je postao? Vođa države, vojsko vođa. u sve, ne postoji neka funkcija da je poslanik sa njih nije obnašao svoj vremeni. Neka bili, svi su poslanici bili čobani, pa čim biti A i danas te umeti, treba, znači na većim funkcijama, treba nama neko ko će uzgajati da imamo i od, te, od toga koristi. Kurbane treba hvatiti, uzim, pomogiti, brate, ali nismo svi čobani. Na nas opisuju, oni su čobani, oni su za ostali, ne uči, ne i ne bave se tim. Svim tim stvarima trebaš, u svemu tome. Ti, a kad su u školi, trebaš biti najbolji i druge pozivati i da vide u tebi veliki haj. Kad si na poslu, da vidi, si čestit pravi muziman, koji se drži i vjeri, a prije svega, aha, jedan sad, džami, Allahu Ekber, namaz. Ne kaš, ja možu sastaviti to. Pa sam ja dobar musliman, dobar musliman, dobar sam musliman, kad se na takvom mjestu, ali si daja svojim postupcima, svojim djelom, nije samo daja završva kulte, šarijanski doć priče. svi, svi ste daje i niko ne može imati oprodanje pred uzvišenjem Allahom, žel devala, niti u svojim porodcem, niti na ulici, niti na poslu, niti u školi, da kada treba doć neki daja pa njima pričati. Ne biti, ti jedne osnovne stvari možeš pitati goda se pojaviš, gdje god da se pojaviš. Osnovne stvari su obožavaj Allaha i ne pripisuj mu širk od stvari koje ti je naredio da spozna svog stvoritelja, uzvišenog, veličanstvenog i da mu činiš i baret, poniznos iskazuješ kroz nama, kroz nama, prije svega kroz zna To je najveća veza između nas i našeg gospodara, onaj koji tu nema vezu, nema niti. Nema nešto za što će supati na sudnji danu, prvo za što će biti pita na sudnji danu je namaz. Imaš namaz, imaš sve, nemaš namaz, nemaš ništa. pogledaj sad kad imaš to sve kao namaz, pa će se vidjeti kako sta namaz obavio. Opet znači možeš poznati kako nema trebaš obaviti. Kaže poslaniku, sam odnosno kad je došao čovjek planjako ja Poslanik ustani klanjaj, čovjek ustane klanja, drugi put, ustani klanaj nisi planjani, usani tko nisi planio? Kao lao poslije je ljepše, bolje ne zna. Ali nijedan namaz nije bavio kako treba, nijedan mu namaz nije bio ispravan, tri puta kladnju, nije bio smiren. Moraš biti smiren, svjestan, pred koga si stao, u kakvom si stanju, ko si ti, ko je tvoj gospodar, šta si ti, ako si rob, onda možeš biti ponizan. Ne znači, ja se prstiš, šta je gledaš, ko te gleda, ko je došao, ko nije došao u džami. Ti je došao u džami, Allah što ti došao u džami, zbog čega si ti došao u džami? to je pitanje, ne zbog čega sam ja došao i neko slično. Nego svi mi, posljednji, u čega sam došao? Da, Allah, se približim, da mu se umilim, kako ćemo se se umiliti? Svoju poniznost, svoju dogut, svoju skrušenost, to Allah, Đelešanom traži od nas. I to sveka stavršenstvo. Zato draga, draga braćo, znači, ono što mi savjetujemo i što pozivamo, pozivamo da čovjek prihvati sa svih odgovornosti u društvu svih odgovornosti u društvu. Na takav način ćemo dati drugu sliku, puno ljepšu i bolju, neprijateljima Islama i oni koji bacaju šubhe, i opisuju i slama na ovim prostorima Da su vakvi i nakvi Da mi dokažemo da nismo mi takvi ni vakvi da su pravi istinski vjernici Koji vjerujemo Allaha žele Vala Koji ne popuštamo našem putu Ali se bavimo svim dozvodnim stvarima I opće korisnim stvarima I za pojedinca i za društvo I za pojedinca i društvo I ne želimo da drugi upravljaju i nama Nego želimo da mi upravljamo Znači u našim svim poslojima Da mi budemo glavni, mi budemo glavni. A glavni nećemo biti ako budemo isključeni i svjera družnost. Zato moramo i tu stranu, a prije svega iman. Iman je najbitniji. Ali ćete pravi, istinski imati i retove stvari. Pogrešno svata je pojmanje imanja, ćete gledati u pogrešni, u pogrešni, znači korak. Zatim treći plod poznajem od velikog Allahov te bareke o ta'la imena Raufu. se draga braća, da on, subhanahu o ta'la, koji neizvjeno dobar i blag, prima tvoje pokajanje. Jer nakon ukazivanja Allaha dželevala da je prihvatio pokajanje, opisuje se ime i Veličanstvenim imenom. Allaž ulašanu kaže summe tabe alehi. I on je prihvatio pokajanje njihovo, oprostio je njima, oni koji su došli na vrata pokajanja, te ube, pokušali Allahu subhanahu ta'ala, o rabu gospodaru, riješio sam, činio sam, ovo ono sve vrste stvari koje se činio kaže, Allah je oprosnik, oprostit će ti, prihvatit će zbog čega? Zato što kaže Allah Lašanu ubihim rauf u rahim jer je on prema njima neizmjeno dobar, blag i milostiv Zato su me tada, zato im je oprostio, zato je prihvatio njihovo pokajanje jer on te barek uvijek opisati savršenim imenima i savršenim značenjima, da je on reuf. Prihvata kad god hoć, u svakom trenutku, samo je na te Možeš pokucati, niješ pokucati. Ne možeš jedan dan reći, Bože, imao sam nijet. Nemo tog ništa. Nije ti na državku. Čim ti dođe taj nije Reci gospodara, dozovi gospodara koji jedva čeka, jedva čeka da mu dođeš i pokucaš da ti oprosti. A kad ti oprosti, zavolite. I postani, znači, Allah želala da bude zadovoljan tobom. U trenutku kada, znači, sad čovjek riješi, radi sve radnje koje Allah Jelešanu voli, sa kojima nije zadovoljen, izazvoje svaki vid a ove srđbe. Čim je pokud su vrate, rekao, Gospodar, ja se kaj želim biti čestit, pošten, pravi vjernik i vjerovati u teba nakon kako ti tražiš, Allah Jelešanu automatski ga, čisti od svih grijeha koje je učinio. Ma kakvi veliki bili, ma kakvi veliki bili, oprašta mu, i zatim ga Allah vala zavoli. I zatim ga Allah Češan zavoli i bude zadovoljan njima. Svakim je Allah Češan zadovoljan takvog čuvesti, takvog čuvesti u džene. Zatim sljedeći ploz poznaje ovog velikog imena da je uzvišeni Ar-Rauf počinio stvorenjima posebno čovjeku sve što je na nebesima i na zemlji. Subhano. Samo razmislij i promisli. Sve što vidiš Allah vala je stvorio isključivo da ti bude počinjeno. Da ti bude na usluci imaš koristi od toga, da se koristiš tim Jedna od tih stvari je i stoka o samostno, šta imaš od njih? Imaš i hranu, imaš i piće Imaš da se e, sačuvaš i zime i hladnoće i svega Koristiš i u svakom pogledu, u svakom pogledu Znači kada pogledaš životnje koje su nam e, dozvoljene za jesti, piti šta se od njih imaš i to su neizbjene lahvete tebara blagodati. I Allah na njih ukazuje. Allah je na njih ukazuje. Pa kaže u sura Nahl. I lijepo je da pročitate ajete, znači od petog do devetog ajete sure Nahl sa komentarom. Kaže Allah je lešanuhu val haleqaha, istoka koju vam je Allah je stvorio. Navodi. Šta, šta navodi nakon toga? Kaže Allah Želešanu U toj istoj stoci velike koristi imate. Velike koristi imate. Imate odjeću, imate štit, imate zaštitu. One vam koriste u svakom pogledu i od njih imate mjesto da jedete. I od njih imate mjesto da jedete. Kad pogledaš ovcu, kozu, kranu. Odmah da se sjetiš da je to lahovo a blagodat, koje je dao čovječanstvu, koje je dao čovjeku, da bude od korist. Počinio da ima mnoge koriste od toga. Pa zatim kaže Allah, šanuhu, illa i ne samo da imate od tijek korist, nego imate drugu korist. A to je da vam one koriste u transportu. Da vam nose stvari da i jašite i vas isto tako da nosite gdje god poželite, pogledajte korist devet se malo prije šta sve deva ili kakvi su koristi deve ali je to sve Allahova blagodatna koji ukazuje i traži da promisliš, da razmisliš, da pop uzmeš, da ima porasti Ahi. Ne da kaže to je tek tako došlo, nešto bum i došla deva. Nije to tako. Niti može bum, što nema puma danas razumiti, nego jednom Son se desilo i nastalo se, kako je sve nastopalo. Allah žele valadi i god sa okneš, ima ajet, ima znak koji ukazuje na njega suhane o atala, gdje su ljudi koji pouku i razum imaju, da to prihvati, da to potvrdi i zati ti treba neko ubjeđenje, da te priča da je ovo stup, stup. Nema toga, to nije potrebno. Samo se prepusti duši, prepustanim osjećajima, pozitivnim pravim, pa ćeš vidjeti, Nemo da se prepustiš u duši koja naginje zlu, koja hoće protiv, strast, uživanje. Pa odmah dođe teškoće, ne može, znači. mora, ovo ne mogu, mora ono ne mogu, Sve što mu uživaj i ne mogu, a sve što mislim, Nije, vrati, u islamu ćeš uživati najljepši način. U svemu. Sve što misli da ti je zabranjeno, ono da što najviše priželjkuješ, u islamu ćeš naći. Poslanika Reslata Uslan kaže, udajite, Nub, ne oženjene, znači, i ne udate, udajite i ženite ih. Čim postanu punoljetni. I završio se sve probleme. A to je glavna stvar koja mladića danas sprečava da krene stazon islama, stazom pohodnosti, Allahu te bareka. Zim postaneš puno ljetan, imaš pravo i mogućnost se ženiš. Allah džele valat je otvorio, ukazalo taj put. Ako nisu mogućnosti nemaš nekih prihoda, zato se truda i stvoriš, ali dok ne stvoriš te je prihod postojahi. Allahu želevala će se približiti, to ti je zaštita i štit od harama a znamen slasti čovjeka koji posti radi Allaha subhanu wa ta'ala kako bi bio sačuvan ovih ovih stvari nedača i zla koji ga okružuje sa svih strana na ovim prostorima Allah te neće zaboraviti Allah te neće ostaviti Allah će te pomoći Allah će biti na tvojoj strani Allah voli bogobojazni Allah voli ponizni Allah Đelešanu je obećao da svaki onaj koji ostavi nešto radi, nje, radi njega isključio radi njega će mu to dati mnogo bolju stvar ljepšu stvar od onoga što je on priželjkivo a koja je haram čovjek kada je svjesna toga ima takav, ima toga nosi ah, i letiš ti, već što godaj pretovo ne znam kakve zidine, brda, doline ti to proliječiš Allahovom voljom Allahovom voljom Nemo mi za stiju mogućnost, u duranistiju mogućnost Nego Allah će te olakšati Allah će ti dati izlaz, jer si mu takvi, jer si bogobojan Zarad njega ostaje stvari Ne gledaš haram, ne slušaš haram Nisi da stvari u stanjima i situacijama, sjelima Gdje se Allah žele vala psuje Njegove naredbe krše Allah će ti dati mnogo bolje Društvo će ti dati bolje Užitak na dunjalku mnogo bolji A šta tek misliš šah i šta će ti podariti O skrivenih nagrada Na ahiretu što si sve tostavi radi njega Subhanahu wa ta'ala I što si saburo radi njega To nisu male stvari To su krupne stvari Ali koliko god da vidiš da je to teško Nešto nemoguće, nemoguća misla Ona je moguća jer na tvojoj strani je Ona je najjači, A to je Allah dželjavala I niko ti neće olakšati ako ti Allah šani Olakša niko ti neće pomoći, ako Allah što nije odredati bude nekom na pomoći zato se na njega oslanješ, pouzdaš i on će ti svedati ali od tebe traži šart da budeš mu tekijan da budeš bogobojaza. ako si bogobojaza svovo ćeš imati ali ako startus nisi iskren neiskren si, imaš nedumice sumnje, hoće li, neće ovako ili onako, nema ti izlaza Zapašeš još veći bera i teškoću a to je na duševna ona je ja I samo čekaš trenutak kada ćeš ostati sve što, što imaš od dobrote i koseba. To je dobrota din i vjerao Allah vala. I mnogi koji su skrijeli s ovog puta, osjetili su ovu duhovnu teškoću. Pa su mislili da ako ostave to sve, uživat će. Pa gdje su sada i pitamo koliko uživate. Koliko se zadovoljni s vašim životom. O teškoći koju sad osjeća ne možete vidi. Ne možda priča s tobom je vite škoće, Belaja i nedače kojom je Allah Jerošana tovario na pleća, zbog onoga što je znao pa je ostavio. Poput magarca koji ima breme knjiga ali one ne koriste. Poput drveta gdje misliš da je ono dobro, da on njega ima kvalitete, ono šupio. Prišto li ga njega. Razumijete, takvi su oni koji krenu stazom pa ostave ovu stazu upute, Mislim da je sreća negdje drugo, nema sreće, nema zadovoljstva, nema rahatluka, osim u uživanju, zaista pravom, iskrenom uživanju, vjerujući u Allaha subhanahu wa ta'ala, tu je pravi užitak. Da učiš fatihu znajući njeno značenje, tu ti užitak. Užitak pravi, ijake na'bud, da to znaš što si izgovorio, da si svjestan te rečenice, tog ajeta te veličine da ti je sve, ah, i pored tebe prolazno, nebitno, beznačajno, ali je najznačajnije i jaki nabud samo tebe obožava. I jake nestaji i samo se na tebe oslanja, samo tebe pomoć tražim, ti si na strani strpljivi, ti si na strani bogobojazni, ti si na strani vjernika, iskreni, pravi, oni koji su radi tebe, to je tvoj gospodar kojih stalno spominješ Samo traži Fatih. Svijestan, svijestan njegove iličine, njegove moći i onoga što tražiš, od koga tražiš. I on, subhanahu wa ta'ala, će ti pomoći biti na tvojoj strani. Zatim, sljedeći plus poznavog veličanstvenog imena Ar-Rauf, da je uzvišen Allah, subhanahu wa ta'ala, opisao svoga poslanika, salallahu alihi veseleme, ovim velikim imenom. Allah kaže sura Taube u 127. ajetu: "La kad dža'a rahim." I došao vam je poslanik Allah dželešano je opisuje. Jedan od vas, učijaci kažu, jedan od vas priča vašim jezikom. Međak vaš mit ne razumijeva što kazu? Zašto ti pričaš, Glas se prave ljudi kad mu kažeš ovo je vjera pojaša, ka šta to ti pričaš? Kada ti pričaš jel na nekom ves koji ne razumije i kad je daja i kad je pozivač, obična osoba vjeri kad poziva druge dolazi od Allaha subhana u ta'ala koji je jedan od vas, koji vas razumije, kojeg razumijete, obraća vas i poziva. A kakav je bio Poslanik sa Allahu a ieh. Allašanga opisuje. Azizu na rihima anitum, Njemu je teško, zaista osjeća veliku teškoću kada vidi i primjećuje našto što sve vi nailazite na od problema, nedača i kušnja. Znači, toliko je poslanika, s.a.v. bolila situacija kada vidi i našla sve, na sve nailaze vjernici. Harisun koji jedva čeka i priželjkuje, ma kako stanje ljudi bilo da krenu pravim putem, razumijete? Ti kao pojedinac po svima, Allah te uputio, počastio imano, fala Allahu uđelevala. Allah i moraš imaš veliku želju i žudnju, da i drugi osjeti to što si ti osjetio. Zato kažem nema čahurenja, nego izađi u društvo, budi svima, miješaj se svima, kaže poslanika, najbolji su od vas koji, koji se miješaju s drugima i trpe njihove uvrede, i trpe njihove uvrede. Ne mogu ja moram ići tamo, na, oni to pričaju, ne mogu ja to podnijeti. Ahi, tvoje je da se miješaš, da budeš sima sve dok možeš ispeljavati svoju vjeru. Kad nisu mogućno da ispeljavaš svoju vjeru, onda iđi čini, bježi, što moraš osklaviti, upitna vjera tvoja. Danas nije takva situacija, danas je miješanje i samo miješanje i samo miješanje, ono su to miješanje dava, dava, tvojim postupkom, tvojom pričom, tvojim ponašanjem, razumijete? To plini srca, ljudi Danas sumhala da su svi u Čahu, oni koji su primili davu i vratili se islamu u ratu ili onako rata šta bi ovi drugi osjetili danas? Da su i pobjegli neko mjesto i barikade, nešto da se podigle, ne možeš vamo i to je to ako nisu od nas. Kao će biti to da ga svi, s njim, da ga pozoriš, da ga pozivaš, da se druži s njim, razumijete? E tu znači pogreške nekakve ishvatanja koja treba, treba popraviti i ispravno ispravno shvatiti. Kaže poslanik ala islatu bil zaista sam poslan sa čistom i lahkom vjerom jer je označenje imena rauf kako kaže volemi što je rekao volemi da Allah je lašao svojim stvorenjima ovo je jedan vid dolaziti da je poslanik ali sa poslan stvorenjima sa lahkom vjerom sa lahkom vjerom, sfatljivom, na lahak način može spravoti i ispoljavati u svom životu. I ovaj hadis bilježi ima Mahmed, a šejh Albani, šejh Šuaj Barnaud kažu da je hadis dobar, da je dobar, znači može se raditi po njemu. Zatim Buharija bilježi hadise kaže poslanika, a.s. E habu dini da Allahi el hanefijetu semha Najmilija, najdraža, najbolja vjera kod Allaha je ona vjera koja je lahka jednostavna, to je Islam a to je islam. To je najdraža, najmilija Allahov vjera. Druga vjera nije kod Allah. Ko ma yabtagi ko bude traže želio žudi za nekom drugom vjerom koja nije din islam, ona neće biti primljena kod Allah, ima koliko on bio pobožan, ma koliko on bio skrušen. Ma kako izgleda to Omer radi Allahu kada je ugodao, kada je ugodao manahez znači, svečenike, u njegovom vremenu kako hodaju znači pogureni iskazujući na takav način koliko su pobožni, a vesu zaštu godine zastavio je počeo plakati. Pa kaže, ovo su oni za koje gospodar uzvišeni kazao, na sudnjem danu će doći sa prdima dobrih djela, a Allah će učiniti pretvrtu prašinu pepel. Ništa od toga neće, Allah će na u Kabul. Ko njih ima čestiti u smislu čestitosti, pošteni, iskreni, iskrenost, kad si iskren te nagrađuje za to. Razumijete, na čini želočinstva Vlada nagađuje za to, kod njih ima i takvi, razumijete, čuje se harama, oni poznati i opće poznati harama, sve su to dobra djela i ta djela će rasti kod njih. međutim na sudnijem danu kada dođe ništa od toga neće prihvatiti, biti kod Alana, zato što imaju osnovu vjere, a to je šahade tu Allah, vala i šehade tu Poslanika Muhameda salahu ali u Znači koliko je danas takvih koji na pogrešan način žele da budu pravi iskreni vjernici a u od toga ništa neće biti primjeno kod uzvišenog Allaha Subhana Vatala da nas je nalaz, jer što saču takvog stanja. Zatim je Ebu Zer radijal je rekao da je poslanik sallahu alijeh i vasadame podučio umet svim stvarima. Kako je to kazao? Kada su, znači, e, kaže a poslanik sallahu alijeh i je preselio, a nije, znači ostalo ništa od vire da nam nije pojasnio, pa čak i pticu kada ugodamo u zraku, da maše svojim krilima i ta krila i to mahanje ukazuje na poslanik sallallahu alihi wa sallam. Završite te veličine Da je o svemu poslanik sallallahu alihi ve sallam pojasni pa umjet, a sad što ljudi žive daleko od vjere u smislu iz čitavanja, učenja i čitanja, pa kad mu kažeš hadis poslanika sallallahu alihi wa sallam postupo, kada kad, to ti pričaš, to novo, kada si zmar sam pao, a u stvari živio 80 godina da nikad nije čuo hadise poslanika alihi wa sallam, ili 50 godina, 40 godina pa misli da je to novina. A u stvari to je din sa kojim je bio poslanik sallahu alihi vaselam, sa kojim je došao i kojim je podučio i koji je danas prisutan ili u prsima iskreni, alima učenjanka ili u knjigama zapisanim od iskrenih također, znači alima i učenjaka. Kaže poslanik sallahu alihi vaselama u hadiskoj bliži Taberani ibn Hibana, albani kaže da je hadis vjerodostojan. dostojan Mabek je šed karribu min al džennati va yubaidu min al nari illa va Ništa nije ostalo što približava ženetu i što udaljava od džehennema, a da vam nije pojašeno svima. Poslanika Lisa tu sve što je trebalo kazati, sve što je bilo bitno, svaka stvarčica koja vodi kad ženetu približava ženetu i što udaljava od dva je pojašenja u vremenu Poslanika sa Allahu alaji saleme tako da ti nemaš mogućnost, ni ti pravo da izmišljaš neku toplu vodu, kaži, ovo može, ovo ne može, ovo bilo lijepo, mislim da je super, ovako, onako, ne. Samo ono što je poslanik s.a.v. kazao da je hajr, da je dobro, da je dijelo koje vodi dženetu, da je dijelo koje udaja od vatre, to je to. Toga se drži i bit ćeš od onih koji će uspjeti koji će biti od u društvu poslanika prije svega Muhameda sallallahu alayhi was saleme u društvu iskreni svih alima, svih sitina, svi oni koji su povjerovali istinito na pravi način Uposlanika salahu alahi waseleme, svi šuheda, svi oni koji su preselili Allahu te barek put Hamza, Znači ste Hamzu? Čitamo, slušamo Hamzu. Svi prije řekali bude budemo u društvu Hamzu da ga vidimo. Allah je da šanuće iskrene, prave vjernike koji budu živjeli na Dunjaluku, onako kako on te barek je tala, zato je učin da budeš u društvu, naj cijenjeni, a to su vjerovjesnici, a na čelu svih njih Muhammed, ali islati. Ono kojeg spominješ, ono kojeg voliš, ono koje često veličaš, slava će slavati na njega, slova seleme čije izreke, hadi se iščitava, slušaš, a ah i ne znaš kakav je, na hiretu ćeš, ne samo da vidiš jedanput nego ćeš uživati u njegovom društvu. Poslanika slova. Možima Vlada nasučini sve od onih koji će biti u društvu i nas i naše poročce i naše potomstvo. Zatim u društvu svih iskani, želiš da biti znaš ko su stabi Poslanika Salovaš, imat ćeš mogućnost da ih sve vidiš, da ih izijariti, da ih posjećuješ. Oni koji su došli nakon shaba u kojima si čitao slušao, tabi bi i ini ćeš i da vidiš, velikane umeta, da bi tada one kojima danas slušaš, ima Ebu Hanife, ima Mahmet, šafi Ahmed, sa svima njima ćeš moći malih znači da sjediš da ih vidiš subhanoviš one ljudi neodumeta poslanika sa Allaho aljehu veselem ne neke futbalere danas što pričamo slušamo on njima su sunakvi su i prižekujemo danas se potpišu subhanovi treba da, da imamo želju da budemo i čestiti pravi i iskreni vjernika koji su preselili na Lahom Tebare kevatala putu, da vidimo one koji su osvojili pa, i, i, i, velike dvije imperije koje su pale, islam koji su do, donijeli do Španije, oni koji su nam donijeli islam u Europu, u Bosnu, Sultan Fatih i svi oni koji su bili dobri vjernici koji ima će nam svoju milost da sjediš Tarikno Zijan Slušaš, gledaš, no dana se nešto napravimo kod crtajni, použivaš samo tome. Čitaš historiju slava, gledaš kako, da vidiš ko je ta ljudina, ko je taj musliman, koji ga ulađe, da toliko uzdigao, počastio, podario mu tolike pobjede. Da znaš ko je Halid i da sljediš njegovom društva. Vah i to je užitak, to je zadovoljstvo. Ovo danas je sve prolazno. Bude i prožit. A su ne stvari, najbitnije stvari u životu, jeste da ono što Allah Đelešan obećao, da sjedi sa tak i u cijeljnom društvu, sa svojim porodcama, i na kraju svega opet se vratiš u na svoja prostranstva uživa uživanja, te čekaju hurije, žene dženevske, koje niko niti je vidio, niti je dotakao. Niti je vidio, niti je dotakao. Ah, pripremljene za tebe. I za muslimane koje Allah Đelešan uvede u dženev. Tvoju ženu, tvoju dragu sa kojom živiš i provodiš na trenutke dunjaluka. Allah dželeva Allah ponovo znači spoji i uvedi tebe i nju u dženet. Pa ona bude još ljepša od onoga što slušaš. Što je Allah dželšano pisao te dženeske hurije, dženeske ljepoce. I poslanih sallahu aljih i veseleme. Pa zavisliš da će ona biti ljepša. Ma kako danas bila? Zato ljudi koji živi u brakovima. Koji su znači, stupili u bračne vode. Nikada ne smiju dozvoda šetan za vede, da da e. Eh, Danas je došlo do ovdje. Jučer si bila lijepa, danas nis. Jučer si bila ovakva, danas nis. Ah i, i ti, ona ćete biti drugačijeg izgleda, puno ljepši jedni i drugi i uživat ćete u svemu onome što će vam malo čemu podariti. Da to budi strpljiv i zdrži i mlada, i žena, i sestra, i ti. I nemojte dozvoliti da, da se šetak poigrava sa brakovima. Da brakovi pucaju kao što danas pucaju nego razmišljajte o veličanstvenim ciljevima, velikim ciljevima, to su ženska prostranstva i uživanje, kako ćete tamo uživati vi, vaša djeca, vaše djeca, vaše potomstvo. Zatim, zadnji pod koji ćemo navesti, je uzvišen ala dželeva ar ufu, koji ulijeva ovaj vid milosti u srca ljudi. Znači, ne možeš biti milosti. Ne možeš imati tu milost u svome srcu ako ti Allah Žiljšan, ne ulije u srce ne podari da budeš milostiv. Allah Žiljšan, kaže u sureti Hadid 27: majtu fi kulubillezina kaže mi smo u srca oni koji su ga slijedili ulili samilost, blagos i milost ko Allah žele vala, ovaj ajto buhvata sve, svi oni koji budu vjerovali i u poslanika Muhammeda a.s. slijedili knjigu, Allah žele je taj koji ulijeva ove stvari u naša, u naša srca da budemo od oni, a Allah želešanu kada iskaže ukaže to i ulije u tvoje srce onda su posebni, lahut tebare kevetala dragi zato je nezamislivo da ima švinika koji nema znači samilost, koji nije milosti kako može znači biti vijenik koji je grub, osuran, odbija svojim ponašanjem, svojim ophođenjem? Znači ne može biti vjernike koji je milostiv samostan prema drugima, u svakom pogledu koji je oprašna, prelazi i o ovom smo govorili, znači و و و u Valahite barakvetala i menima ar-Rahman i ar-Rahim. U pohadim sposobnika s Allahu ajehi stoji lahil od i ovo je jako bitno. Uistinu, Allah posjeduje posude na dunjalku, na zemlju. Posude na dunjalku, na zemlju. A te Allahove posude na zemlji su srca njegovih iskrenih i dobrih robova. Zatim kaže, poslanih sallam selem, Habbuha ilaihi, a najdržaja srca od tih srca su Allahu te barake betala, ona koja su samilosna, koja su milostiva, su osjećaja. To su najdraža srca Allahu te barek betala. Što znači ja ih to iščupao. Ako nema šte milost, znate najprije Poslanika sa selene kada je došao čovjek pa vidio poslanika kako dijete znači milki po glavi pa kaže zašto to činiš, ja vam pa to ne radi. <laughs> Šta ćete ja kad tijela išču pa i srca milosti, samilosti. Razumijete, to su sve pokazatelji tvoje milosti, samilosti prema drugima. Šta znači ovaj Hadis? Ovaj Hadis draga braćo, znači Dala va čanu voli ona srca ona srca u koja se ula samilost, a to su srca koja kada se Allah Jeleshanuhu spomene, kada se njegovo ime spomene, obuzme strah i strahopoštovanje. Ona srca koja kada uče Kur'an, to doživljavaju da je to kelamu Allah, da je to Allaho govor, da to nije govor poput čovjeka ili nekoga, znači od ljudi, nego Allahov govor pa znam se kad se svjestan da je Allahov govor kako će tvoje ponašanje biti prilikom učenja Kur'ana tvoja bogobojaznost, tvoja svijest tvoj tedepur, tvoje razmišljanje promišljanje Kur'anu to su srca koja su opisana srca kada su svjesna svega toga kada uče Kur'an i slušaju Allahu i poslaniku sa Allahu alijih i veseleme, ne mogu se suzdržati da ne zaplaču jer su srca ta odakle proizilazi ono što te tira na plać ako u srcu toga nema ne možeš platiti, možeš samo ono pretvarati se samo ono pretvarati ali je u čijem srći je samilost i milost takav će dosjeti osjeti slast učenja Kur'ana spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala i veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala primjer je Ebu Bekr radi Allahom. kada je poslanik Jelaisal tu vasalam bio u teškim odnosno u zadnjim danima svome života kada je bio bolestan naredio je kako Aisha radi kaže da je poslanik Salasana bio uveden u njenu kuću pa je kazao muru eba Bekrin fa yusalli bin nas naredite Ebu Bekru da predvodi ljudima namaz da klanja ljudima namaz da bude imam pogledajte kako Aisha radi Allah opisu Ebu Bekra radi Allah kale Aisha ja Rasulallah o, laho kazala je I ne ba beklin ređulun raqikun la jemliku dem'ahu O, laho poslaniće, zaista je ebu e, e, bekl nježnog srca, osjećajnog srca. Ne može se suzdržati da ne zaplaće. A posebno, kaže u nastavku, fe innehu iza karalu beka jer on kada god pooči ili zauči Kur'an počne plakati su tog stanja Ebu Vekre, tako da predvodi nama, s drugim rivajtima je došlo, neće ljudi razumjeti šta uči i otplaća. Koliko je plakao? Neće biti razumljiv dok uči Kuran. Gdje su srca današi ljudi? Gdje su naša srca? Da ih straha opuzmi, da zaplaču i straha od Allaha tala, ta oduživanja učenja Kurana, Lahov te tala govore. Sve je lijepo diviti se, razumijete, i potvrđivati, ja sam osiman, ja sam ovakav, ja sam nekaav. Ali su, ono, al su ovo ljudi koji su prestigli sve druge, umet koji se nikad neće pojaviti poput umeta poslanika, odnosno njegove generacije, shaba poslanika sallahu i sallam. Ali šta je kod nas problem, šta nas predšava da na naše suz, o, oči zarose, da mi pustimo suzu kad spomeni Allaha, Tebare, Kebetala i poslanika sa Allahu alijih i i svijesti koja treba da bude kod vjernika, o Allahu njegove veličini o Allahu njegove veličini njegovom pravu kod nas čovjek se ne može roti takav u smislu da je svijestan i on oskači, odgaja se, dolazi na tijede ređa ali se trebamo truti ako to danas nemamo, ako to danas ne osjećamo da tražimo putove i načine koji vode da budemo takvi da tražimo putove i načine koji vode da budemo takvi ali su grijesi tih koji su nas nadvladali koji isprečavaju da budemo takvi srca koja je prekrla, znači tmina tmina naših grijeha, sprečava tvoje srce, bude osjećajno da tvoje srce zadrhti, zastrepi pred spomenom Allaha Subhanu tala i učenja Kur'ana, što znači da treba pročisti naša srca, kance i mance svih vidova griješnja koje je imao priseb kako bi osjetilo ovu slast i uživanje u namazu. Ovo što je Ebu Bekr doživljavao, to ljudi ne bi mogli platiti sa kompletnim, cijelim dunjalukom i ono što je na njemu. Niti bi to Ebu Bekr radi dao. To što je ono osjećao u srcu ne bi nikada dao za svabog astva donjaluka. Zato što niko nikada ne može doživjeti uživanje ili je ono što je doživio Ebu Bekri. Koji je najbolji i najedabrani umetu poslanika je nakon Muhammeda Salasana.